Karádi Anna, a füredi lány, ne unszolj, hogy elhagyjalak, hogy visszaforduljak tőled, mert ahová te még, oda megyek én is, és ahol te megszálsz, ott szállok meg én is. Néped az én népem, és Istened, az én Istenem, ahol te meghalsz, ott halok meg. Ott temessenek el engem is. Úgy tegyem velem az Úr akármit, Hogy csak a halál választ el engem tőled. Rút 1. 14-től 17-ig Prológus A 28. születésnapom után két nappal tűntem el Balatonfüredről. Hogy mit kerestem itt? Füreden nőttem fel, majd ugyan Pestre kerültem, De végül hazajöttem, mert valami visszahúzott. Pontosabban volt. A rablást esetemben szó szerint kell érteni. Egyszer azt hallottam, hogy füred mindent pótol, de füredet semmi sem pótolhatja. Akárhogy is, ha megismered a történetemet, egész másképp nézel majd erre a városra. Ugyanis a történetem nem fikció. Amit leírok, az a valóság. Akkor is, ha hihetetlennek hangzik. Sosem hittem a csodákban. Mindig is két lábbal álltam a földön, ezért is tanultam jogot. Szeretem, ami logikus és kiszámítható. Mégis megmagyarázhatatlan dolog történt velem. Egyes atomfizikusok szerint az időutazás lehetetlen, míg mások nem zárják ki az elvi lehetőségét. Abban azonban mindegyet értenek, hogy a tudomány és technika jelenlegi állása szerint kivitelezhetetlen. Science fiction? Bevallom, én sosem foglalkoztam a témával, csak éltem az életet, ahogy az emberek általában szokták. Egy irodában dolgoztam, olvastam, úsztam, moziba jártam. De egy napon megváltozott minden, és azóta keresem a magyarázatokat. Azt, hogy miért történt velem, azt én sem tudom, de megtörtént. A legtöbb népi hiedelemnek és mendemondának nincsen tudományos alapja, de ez engem egy csöppet sem érdekel. Minden elméletre nyitott vagyok, így tisztelettel kérem a e sorok olvasóját, ha van bármi megoldása, tudassa a családommal. No de kezdjük az elején. Utoljára 2020. június 20-án láttak engem Balatonfüreden, egészen pontosan a Koloska völgyben. A Hétforrásnál.